якого там раніше не було. Тато стояв біля нього, тільки звідти дивилася незнайома жінка. «А ти гарно виглядаєш, Вудку!» – промовив тато. «Особливо, якщо врахувати, який вигляд я мала ще два тижні тому», – усміхнулася жінка. «Маю наостанок попередити, щоби не налякалися під вхідними дверима, у яких зламано замок. Спить надійний охоронець. Махнувши привітно рукою, вудку зникла, як і саме дзеркало. Вмить на його місці Сергійко побачив суцільну стіну. Сніжана, мама і тато стояли поряд із хлопчиком у його кімнаті, поруч зі старим комп'ютером. Тридцять дев'ять. Вони сиділи у кухні і вечеряли. Як передбачливо затіяла мама вареники посеред тижня. Тільки вчора вони зі Сергійком ліпили їх, а здавалося, що минула ціла вічність. Сторінка 134. Стільки пригод, як усі вони пережили за одну добу, дехто і за все життя не зустрічає». Сергійко аж умлівав від щастя, поглядаючи то на маму, то на тата, то на Сніжану. Було таке враження, що усі минулі роки вони отак і жили. Усі четверо, ні тато, ні Сніжана у цьому домі не здавалися Сергійкові чужими чи зайвими, хоча до повернення зотісу тут жили тільки вони з мамою. «Треба би двері полагодити», – сказав тато, подякувавши за вечерю. А потім і відпочити не завадило б, година вже пізня, а дітям вранці до школи. Сніжана з надією поглянула на Сергійкових батьків. «Звісна річ, Сніжаночко, що ти залишишся з нами, до інтернату ми тебе не віддамо», – впіймавши погляд дівчинки, сказала мама. Хоча деякі формальності варто буде узгодити, але то вже не твій клопіт, вечеряйте і відпочивати. Сніжана встала за столу і підійшла до раковини мити посуд. «Вчися, хлопче!» – підморгнула Сергійкові мама. Хлопчик зашарівся, скільки разів він вислизав непомітно з кухні, аби мама не змусила робити невельму приємну для нього справу. Щоби отіс не прийшов до тебе в гості. Я, мабуть, піду у вітальні пил повитираю. Спантеличено пробурчав Сергійко, подумки пошкодувавши, що в рідному світі іще не навчилися боротися з брудом так блискуче, як в отісі. Мама посміхнулася. Ну, бачу, люди з вас будуть. І пішла до передпокою, де тато оглядав пошкоджений замок. Згаданий вудко-охоронець мирно посапував, лежачи на підвіконні між першим та другим поверхами. — Завтра викличемо майстра, — сказав тато, — а поки що доведеться зачинитися на ланцюжок і присунути тумбочку, щоби не відхилялася. Це ж які зуби мав Клай в подобі пацюка, щоби перегристи металевий засув? Дивуюся, що на той скрегіт жоден сусіда не виглянув та не прибив бідолашну тваринку. Сторінка 135. Невже в нашому світі люди теж помало відокремлюються від світу і стають байдужими до того, що їх особисто в цю мить не стосується? Немову відповідь на сказане двері сусідньої квартири відчинилися і на сходову клітку вийшли Марися з бабусею. «Ой, Євгенко повернувся!» – радісно сплеснула долонями Галина Іванівна. «Ну, дякувати Богу! А то тут цілий вечір таке коїться, що ми вже й не знаємо, що думати!» «А Сергійко вдома?» – запитала Марися і, почувши ствердну відповідь, зайшла до квартири. «Я на хвильку». У вітальні Сніжана зі Сергійком, закінчивши незначні господарські справи, ділилися враженнями про пережите. «Привіт! Не заважатиму?» – зам'ялася в проході Марися. «Та ні!» – зрадів Сергійко. «Навпаки! Ти навіть не уявляєш, наскільки ми тобі вдячні! Ти нам так допомогла!»